Gaizetzu Asamblea de Majarasiracha joa Entzube Narizarete. Ondoren gomenuetan gure alitu izango duen tertulia entzutera gonbiatzen zaitugu. Egunero bezela gure herritarren zalantzak argitzen saiatuko gera, ikuspuntu guztia joratuz. Ongi Asamblea de Majarasera. Edoiek kaparik ezomendute. Esaldi hauetako jende ororen haotan, gizartearen sektore bat buru belarri dabil bere bejardunean. Gaixorik daudenak okerera ez joatea eta zergetik ez. Horendi gaixotu ez direnak, aritzkurik kanpo uztea de beraien erronka. Beraien, aldar, beraien aldarrik apenak ez dira beti aintzakotan dartu eta hau salatzeko hainbat manifestan dira ditu dute herria urte batzuetatikona. Hauetako batzuk oso jendetsuak izanek. Azken osasun krisi krizionek azalera atera du beraien lan baldintzen prekarietasuna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 Gaur gure tertulia osatzeko, hemen dauzkagu. Koldo Ertzaina Gabon, Koldo Gabon, semo Ondo, gerri ondo Gerrik asko ne, nerekin kontatzeko Kontatzearen Zure abitzenik esan diguzu, ez es duzula esa, eman nahi Baspare Oso, ondo, oso, ondo Beste alde batetik, hemen daukagu Jose Antonio Riberaren lehenguzua? Kaixo, Jose Antonio? Kaixo, Gabon. Gabon guztio. Zer moduz? Zer moduz daude? Oso, oso ongi, oso ongi. Eskerrik asko, e, deitzea gatik. Eta hemen dikaren bat nire lehenguzu Riberari. Ja, sode zan. dezan. Eta bestetik hemen dugu Kepa Urrutikoitxea? Erritar kepa. Da, Xumea. Kaixo, Kepa. Gabon. Kepa, Kepa, Kepasa.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 Basura. Basura zikina, dira. Bale? Itzorrotzak hemen gure josean tenio lagun begiralearen begira ahotan. Baike, pa? Esateko... Ai, eh, nik esena ez, ba, bueno, eh, kalea eta bergala, ez? Azkenean konfirmen bai, baina kalea eta ere bai. Ego ze? Ezin gara kalea eta eh, hogia eta esnea eta komuneko papera, eta egosi berdeu. Kalea eta bergala, nik uste, eta, eta bergala, ezakit.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 Baina jarriko gogu behar bada, oza, ota, mui behar ditzak, ota. Hitz kokorrak gure tertuliak ide keparenak. Tira, tira, Progr programari jarraera pixka bat dinamika ematea gaitik, e, deien erantzunetara pasako gara. Horentxe bertan bor-borka dugu zentrala, deiez beterik eta, eta kolapsatu horretik pasako dugu bat. Hemen dator. Chili, pu, abu, abu. Ah, chili achili achili, chili, achili, achili, achili, achili, achili, achili, achili, achili, achili. Chili, pu, abu, abu. Si yo tuviera un palacio, yo nunca te dejaría. Si yo tuviera un palacio, yo nunca te dejaría. Porque yo soy reina, reina, reina de la morrería. Barrura, urrengo enzularen, bella txo Jose Antonio, amen Nikola, eh, ni medikua naiz da bain goizetan lehin berdelana eta eh, ezi naiz ondo informatutu. Eh, jakin nahi nuke, a ber, nola dakaten gero gauian eh, Susana Agrisonen programa errepikatuta ikustia Bakizu aplikazioik bada on edo, edo online o nola itea dakaten. Vale, asko. Hozien tenio honetan zuretzako duten dualdera. Ba, Arratsaldeon, eh eta nik esango nioke, ba Susana Griso eskesaki no lasaten da euskeraz, Susana Griso da extrema izquierda. Eta e, ezin da, ezin da, ezin da Susana Griso ikusi telebista, porque manipulatzen du burua eta eta oso nik esango nioke bat dela. Eta, ez, ezin ez, ez, ez du. Nik e, gomendatuko nuke okei okay diario ikustea egunero. Ogeita lau hor du. Nire, nire ez mi dios, ez mi dios eduardo inda. Nire musua bialtzen diot, emendikan. Eta hori da gure hori zambar du gure faroa bizitza osoan. Hemen txen, Nikola medikoaren erantzuna da, erantzun da, kaldera erantzun da. Beste hok ok esatekorik behal duzue, hinkuruan. Ez ez, dirudi. Ba, beste batekin jarriko gara orduan. Ondo esan da. Chilipo, Zarrura, urrengo entzulearen beia. Kaixo, arratxaldeon. Haizue, nik afarita zortzietan prestatzen bukatze baet, txalo zaparra dretzako aldiare bai. Mi esker? Hemen anonimoaren kaldera. Zortzietan bukatzen du afaria prestatzen eta beretzako alda txalo zaparra da. Noro erantzun nahi du? Tira, kepa, ema jo? Bueno, ba, nik uste egia esan, e, zatik ez, ez? E, afaia ez zenaia, bukatu hor duan, eta, bueno, ba, egorantan etxian nautea e, oso, oso gorra da, oso gorra, banetan, jendea iguali makinatzen du bere etxe ondian, ba, oso guztu eango jala, baina zaila ere, eta sortzitako afaia presteukitzea, ojo, nik uste eta txaloiak behantzako hartzea limaitu, ba, ba, bueno, behire on, ondengo jolata, zatik ez? Artu bizala txaloak behantzako, zatik ez? Ez da, erronka makala ez da, sortzietan afaia presteukitzea. Ez, azkenian, ba, eh, osabaie guztiei berritu eta kalera da berda, ez? E, ba, o igual ater augian bila eta gara zu zaio arrautza ber eta berri batera kalera eta horren kale da eta, onda, polizia ze iskutatzen, eh, juteko leku batean, gero besteatik eta gordez jakitze eta, eh, erronka gorra egoerra berentan kontuan hartzekoa. A ber, bai ke pa. Senza traizea, ke pa. Egita naizea. No ski, no ski. Aún da. Nola? Nola ba eh, Baskaria bukatzea eta xaloka hasi, baino zer de cau. Orrela sin da, xaloak dira poliziarentzat, sanitarioentzat eta lanean ari den txandea. Arriba España. Tira, hemen kontrajerrak ditugu, opinin joak. Kepa, gaus bat esango izut, Kepa. Esango do. Barakindun bizitzen zea, kontu zibilea. gaitea. Mehatxu gani Tira, tira, tira, ez gara joku honetan sartuko. Mentertulia tertulia lagunko ya nahi dugu. Barkatu. Barkatu. Kozen nesaiz beste dei batekinia tentsio fisiko bat kentzen dugun Barlura, urrengo entzulearen beia. Kaixo, zer moduz? Eider soron naiz, lasartetik hartezik. Eta neko nuke jakinea zeiritzi deukazuen. Zortzitan, e, txalotzea ateratzen garenen, jendea teatzen da, e, kartelekin jartzen duena, nere txaloak ez dira poliziarentzat. Zeiritzi deukazu honen e, inguruan, ezkerkasko. Tire, hemen galdera... Jai! Aver. Zertarako ekarri nascute honea, irriz, zai honetara? Basila edo ze hostia? Barkatu, Kepa, Koldo, eskua altxeata eta... Berari emango dugu aurre... aurre rapazua. Bueno ba, nek eh, enzu, Bai, entzur bai. eh, oso oso no, nahoni. Egia eh, esan, eh, polizia egiten duen gabezaak arra da, eh, erritarraak izoratu. Ez dut eusen pakean, kalea atea zen, vigilaatzen egin eh, guztin, mea txuka, Eta gaina argi esan zan, hasiera eh, batean, txaloak ziala, eh, bauri, medikuntzako, eta bere, menetan bere bizita arexun jartzen duen jendeantzako, ez eh, polizientzako. Gafari abertzatzen duen batean ebali madu hartu, txaloa behantzako, animazteko, zondo baina, polizientzako, nire ziziko. Baina, baina, hau da oso, oso, lo txarria, eh. Baino, Eso gentuza, no es, es, es, es, gentuza baino, baino, baino. Bueno, es que beldurtuta nago, eh. Auno ezin da, ezin da. Nikuste poliziak zerbait egin badula, eh, edo, edo, edo erregeak, edo nikuste ez horrela gauzak ezin dula jarraitu eta eta eta Cor, amigo, se van estos cabrones. Ato, tomar por culo. Oraimi night. Zer da? Estili game Orain, inaiz... Orain ertzainak darama programa. Nizi paio naiz, eta horrela, hazi barda gauzak. Honetan, no honenak, txarrena, txarrenetan, txarrena gea. Así que, entramos con todo. entrada, hostia. Bueno, entzuleo que vende a kagú gorkoan, Koldo Zipa... ¡Ah! Koldo Erzaña miresgarriaren su kaldeko clasea. Ja, ¡Pagabón! ¡Fascista! ¿Ser? ¡Faxista! ¡Ah! José Antonio, hondo lotu, hondo eh? lotu. Bai, bai, bai, oraintze, oraintze Bale Bagaurkoan Platano batidua egingo dugu Garrantzitxoena dia Iru platano hartzea Barkatu, barkatu, barkatu e, Platano beran alde erabili banana? Bananani ostiaz Ekaiez Ba, bai, bai ba. Iru nugu banana hartun Porra atera Eta jipoitu banana kepa balit bezala. Jukua ater arte. Jukua aterakua, atera, atera danian, ez ne piskat bota, eta, ba, igual pikante piskat emateko, jukuari, ba, gazpimienta bota. Eta, Oris anda Nere Nere receta Gaur Kwan <risa> Que ricasco Orain vai Eh José Antonio Orain vai Programa libre Adela Una, una grande y libre Viva el rey Es un secuestro Es todo un secuestro Que te calles Dale fuerte José Bueno, Gabon. Gaurkoan geurea zelean pairatu izan dugu. Estatuaren bortizkeria. Hau, dudari gabe. Estatu kolpia izan da. Zaiatuko gara datorren astean berriro hemen zuekin egoten informazio freskoa berriro ekartzen. Bitartean, zaindu eta, agur...